Hej, här läser jag Ingvar Holmberg, ett knippe höstdikter, författade av mig. Och jag försöker också säga vilket år de skrevs. Här kommer alltså ett knippe höstdikter. Älgetorn. Det skulle kunna vara en predikstol för någon originell predikant eller ett bevakningstorn i gränslandet mellan två stater men jag vet vad det är, har sett det på många ställen förut Uppskjutningsrampen för fredliga kontorsmänniskors blodtörstiga drömmar under en vecka i oktober Platsen för timmar av väntan med ansträngda ögon där skuggor blir till gråbruna tiotaggare för några ögonblick. Varm dryck i termos, kalla händer, skottlossning, röster i kommunikationsradio och någon gång det magiska ögonblicket när den älskade fienden syns i kikasiktet och skottet går av och djuret faller och blir liggande. Det fräna lukterna, det tunga slitet med blodsmak i munnen, skratten, de ivriga orden, om och om igen, innan tystnaden sänker sig över kalhugget. Det blodtörstiga har på nytt lagt av jaktknivarna och de gröna jackorna och bär kavaj och slips kanske. Och brottas med balansräkning och budget. Och långt där borta i tystnaden lyser halvmånen på ett märkligt träton i skogskanten nära nyplanteringen, uppskjutningsramp för drömmar. Skrivet 1999. Stilla flyter ån Stilla flyter ån M ån, inte dån Jag sitter på min ryggsäckstol Ett par tre meter från Solen tittar fram Belyser tallars stam. Från raka orgelpipor Kommer stilla toner fram Livet har sin gång Hela dagen lång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 På internetet hoppas dock jag tar mig ur det sen. Och det var skrivet i Vetlanda 1999. Dansande tallar Frötallarna på Karlhygget får mig att tänka på ballett. Högväxta, smätta och raka och med kropp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 De dikterna var från min diktbok Utsikt från ditt fönster, utgiven 2017. Här läser jag ett par dikter från den blandade boken "Ordslöjt" med både dikter, prosastycken och lite böner. Vad viskar djungeln? Vad viskar jungen i dina öron och din själ? Är det vemod för att sommaren är över? I år i augusti var jungen mer lysande, kraftig och klar än jag någonsin kan minnas, både på Västkustön och hemma i Östergötland.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 Och det var skrivet 2017. Promenadtakt Promenadtakt är väl olika för olika människor. Jag har märkt att de flesta friska människor går snabbare än jag. Som mest trivs med att inte vara svettig när jag kommer fram. Bäst är när fötterna flyttar sig framåt av sig själva så att tankarna och själen kan flyga lite hur som helst och gärna till jollrande lovsång tyst inom mig eller hörbart där det går för sig. Men också jag har olika promenadtakt. På asfalterade gångar och kullerstens trottoarer är det väl fem kilometer i timmen. Med ryggsäck på vandringsleden kanske fyra. Och på svampletning i skogen, lite långsammare men ändå vägvinnande om det gäller gula kantareller, de syns ofta på lite håll. Men de bruna trattkantarellerna Locka mig till långsamt tempo och ständiga små utvikningar till båda sidorna. Om jag ser en så stannar jag helt och tittar noga runt omkring. Och då syns ofta tre, fyra till och fem och kanske tio. Härligt att plocka och se de breda brandgula fötterna som lyser i korgen. Prova gärna promenadtakt i trattkantarell tempo nästa gång. Och det var skrivet 2018. Och de här två dikterna finns alltså i min bok Ordslöjd, utgiven 2019: I lön.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 Lärkträden, mina själsfränder. Skrivet 2007. Askelöv och Lönelöv. Härom morgonen, efter den kraftiga frostnatten, körde jag genom stan.